Aquest àudio té l'objectiu de donar-vos a conèixer alguns trets característics de la varietat balear del català, a l'hora de presentar-vos també un exemple d'ús mitjançant una cançó. El dialecte balear, que es parla a les Illes Balears, forma part del bloc oriental de la llengua catalana, juntament amb el Rossellonès, l'Algarès i el Central. Alguns dels trets característics us els explicaré a continuació. D'entrada, la terminació de la primera persona del present indicatiu és buida, no hi ha cap lletra, Diu, eh, com a exemple podem tenir jo cant, jo obr o jo pens eh, utilitzant l'article salat és, sa, és o ses salota, es cotxo i també el pronom possessiu meu meua per tant poden dir sa meua alota d'altra banda trobem un ús regular de l'article personal en i na na margalida o en joan quan a trets fonètics trobem la caiguda de la vocal neutra en mots esdrúixols acabats en ia, com gavi, per dir gàbia, o famili, per dir família. També la pronunciació dels sons oclusius finals, com per exemple damunt, la T sona. Aspectes de l'èxit de l'èxit trobem mots genuïns, com el lot, que significa noi o noia, dobbes, que significa diners, hora baixa, que és la tarda, i do, per dir i idons, o moix per digat. Hi ha altres paraules que tenen significats diferents als de la varietat estàndard, com per exemple, per anar, per dir esmorzar, calces, per dir mitges, o trampar, per dir amaní. Us deixo doncs amb la cançó, que és del grup Antonia Font. S'estrella, s'ajungla se i vos bosta animat. Estrenes vaixells s'avionata i el teu son marit hi ha perdat. Jotant la fruita vermella i quan t'acabi riuré. Te la pots nen o farts princeses, oh yeah. the <laughs>